Bismillahirrahmanirrahim Nahmaluhu wa nasalli wa nasallim Ala Rasulil Karim Amma Bang. Bismillahirrahmanirrahim Maksudah 58 Mat Badal Badal tu maknanya pengganti Mat Badal ialah pengganti kepada huruf yang semula Yang ini Hamzah Sukun Yang dihadapan Dibaca panjang dua harkat contoh di bagi situ hamzah dengan hamzah jadi a mana jadi a mana maka dia menggantikan hamzah sukun tu jadi kan dikira sebagai alif sahaja sebagai huruf mat. akhirnya dibaca dua harakat a mana okey simple je kan tapi dalam Quran dia sebenarnya dah tulis dah benda tu amana lah, cuma dia nak bagi tu asal dia sebenarnya amana ataupun imana jadi imana ini ada kaitannya dengan solat asalnya amanah kalau di tasrif kan amana tapi kalau kalau yuk minu tu kan hua, kalau yuk minu tu, dia cak yuk minu yuk mina ni yuk minuna, tuk minu na tu minu tu mina ni yuk mina tu minu tu mina ni tu minu na tu minina tu mina ni tu mina a minu nu minu. Jadi a minu tu dia jadi pelik orang Arab dia tak nak sebut a minu dia gantikan Hamzah yang kedua tu dengan Alif jadi Ilahat badal a minu. Faham? Bila dalam Quran dah siap-siap tulislah Aminu. Cuma dia nak beritahu lah sebenarnya. Yang A mana tu asal dia a mana. Okey, Itu saja. Kemudian yang ni pun I-manah. Jadi I-manah tak sedap bunyi dia. Orang-orang jarang sebut I-manah. Jadi dikantikan i ya. jadi I-manah. Hmm? Cari ya? <laughs> Hah, i mana? Heng, hmm. siapa tu? Hah, PL gisem, PL gisem, ha? Ali ha. Ali Nahu dan Sorof. <laughs> I mana tu? PL gisem, gisem sebab dia dia ada apa-apa tanwin. I mana Mananya dia Masdar kot Mas ha jadi dia ada dia punya dia panggil satu proses ilal dalam dalam surah dia ada satu proses ilal dia tunjuklah yang asal dia jadi macam macam ni ak mana jadi amana jadi ik mana? mana jadi imana Itulah macam tu lah macam bahasa Melayu 10 sen jadi 10 sen <laughs> kita tak cakap kan ha, saya berikan saya duit 10 sen ada tak ha, ya? eh kau ada 10 sen 10 sen 10 sen jadi S-E-P-U-L-U-H eh, 10 jadi Sposin S-P-O-S-E-N Sposin Mana bagi yang huruf I p, Yang lain-lain tu ha, Macam tu Orang Arab dia Sebab hukum Nahu ni Dajwid ni datang selepas bahasa ha, Jadi Memang dah kebiasaan orang Arab Menyebut perkataan tu Imana Dia tak sebut Imana Ataupun Amana". Ha, Jadi Tapi kalau dikaji kaji kaji, Oh asal dia bukan Imana Asal dia ikmana. Sebab dia punya Fa'al madi dia Amana? Ha. Amana nya? Amana yuk Imanan? Masdar? Ya, jadi tapi dia tak sebut imanan diganti lah bunyi dia apa? Janggal. Jadi digantikan Hamzah tu dengan ya ganti tu namanya badal. jadilah dia mat badal huruf-huruf mat yang menggantikan huruf asal yang berupa Hamzah. Di dalam kalimat-kalimat yang tertentu yang mana yang orang Arab biasa menyebut lah. Dalam Quran dah siap tulis lah Iman lah Cuma dia nak beritahu asal dia ni Tapi tak semua lah Tak semua kita jumpa Ada Hamzah Lepas tu ada Alik Ataupun ada Hamzah Lepas tu ada Ya Atau ada Wow Semuanya tu mak badal Tak semua lah Yang hanya ada Ialah yang mana yang Kalau dia punya fa' fi'al Dia Hamzah ha, Itu biasanya Dia digantikan dengan Hamzah Kalau ada lagi Hamzah Yang yang muncul sebelum dia Okay Okay U'tu Jadi U'tu I'tu ni jadi I'tu ni Tumat mat badal Tahu asal dia Kemudian tahu ha, Dia punya hasil dia Itu contoh dia lah Walaukada atainan Luqmanal hikmah Yang difokuskan fokuskan yang dia warna biru tu ha, Jadi A'tainah asal dia jadi A'tainah yang kedua pun sama wa iqami salati wa ita izakah. Asal dia wa ita izakah. Jadi mat badal wa ita izakah. Yang ketiga qul huwar rahman wa amannabi. A manna asalnya tapi dia jadi gantikan dengan alif huruf mad jadilah dia mad badal. Perbezaan mat asli dan mad tabi'i dengan mat badal ialah Mat-tabi'i huruf awalnya bukan Hamzah. Mat-badal huruf awalnya adalah Hamzah. Itu je. Kan kita baca kalau macam sekali pandang macam A-taina macam mat asli. Kan? Kalau U tu ataupun I tu sekali pandang macam mat asli. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan mat asli dia batasa jimha semua boleh masuk. Tapi mat-badal hanya Hamzah saja. Hamzah bertemu dengan huruf mat. Ha, itu mat badal ok mudah simple hmm. bila dia hamzah lepas tu ada alif atau wa atau ya berarti dia adalah mat badal tu dia beza je dengan mat tobi atau mat asli kemudian terus mat iwat mat iwat Iwat pun ganti juga. Badal pun ganti juga. Mak Iwa ialah pengganti fathah tanwin selain daripada tamarbutah. Ketika diwakafkan dengan membaca fathah sahaja, dibaca panjang dua rekat. Ha. Wal-adiyah tidobahah Diasanya tidobahan tapi diwakafkan tidobahah tidobahah itu dipanggil ma'iwad. Sama juga ayat yang kedua seterusnya fal muriyat yaqadaha wa bas'a min huma rijalan katsiran ada itu tak ada alif tapi dia dipendekkan. An jadi a. Kalau yang yang yang ada alif panjang dia dua harakat. Nisa an Atikum minha bin biqabasin au ajidu alanna ri huda Jadi iya tu alif ilayinah Alif juga Jadi hudan jadi huda Yang Nisa ni apa cerita ni? Ha? ha? Ha? Ha tapi satu harikat Tak boleh dua harikat Sebab dia tak Ha Nisa'ah juga tapi dia satu harikat Dia tak boleh dua harikat Sebab dia tak ada alif. dia dah dah macam ni. Kan? Disebabkan dia tanwin maksud ada alif. Jadi di dibuang dibuang tanwin diganti dengan alif fathah maka dibaca dua harakat. Tapi kalau dia tanwin saja tanpa ada alif sepatutnya dia tak boleh baca dua harakat. wakaf dia akan jadi nisa a uh, uh, satu harakat. Tak boleh nisa a jika kalau macam tu yang yang atas tu sebab ada alif Dia boleh, dia boleh dipanjangkan dua harkat Jadi mat iwat lah Kalau tu maknanya bukan mat iwat lah Best tak ada mat apa-apa lah. Sebab dia tak ada alif tak ada mat lah. Dia bukan mat dia bacaan biasa saja Tapi tak tahu kenapa dia, dia pelik sikit kat situ Semua buku sama ya. Nanti saya cek balik Allah ma'alam Sebab kata ketika diwakafkan Kan kasih Rauh wanisa buka wakaf tu Kalau dia nak diwakafkan Kalau dia ada alif misalnya hmm. Kat atas tu pun Cetakkan nama benda tu Tak apa-apa clear tu Ada apa tu hmm? Kat atas Nisa tu kan ada macam Ada satu garis melengkung ke bawah tu Ha? Apa tu? Apa, macam tu oh. tak apa nanti saya cek yang tentang contoh yang kedua tu saya cek nanti apa mak cerita dia kesimpulan dia tu dia mak miwat maknanya dia di, biasanya diwakafkan di hujung ayat lah di tengah-tengah pun kalau kita nak wakaf pun yang penting di sini dibaca dengan dua harikat tanwin digantikan dengan fathah. Kemudian, dibaca panjang dua harikat. Wal-adiyatidabaha fal-muriatiqadaha Okay. Pengusahnya, kalau yang tidak ada alif nanti, dia tak alif panjang sampai dua harikat. Satu je. Inna ah. insya'na hunna insya'a Pendek kan? Tak perlu panjang. Ah. Dalam surah apa tu? Surah so, kaya. Okay, <laughs> okay sebelah mat tamkin mat tamkin ialah pertamanya waw kata waw bertemu dhamma atau ia bertemu kasrah dibaca panjang dua harakat oleh itu tidak diidramkan Okay, azhi Itu Ya uh, tu kan yang ya ada titik tu Selepas tu Ya lagi Yang berharkat Kemudian Yang bawah tu Amanu tu Wow Lepas tu Bertemu dengan Wow lagi Jadi dia baca panjang dua harkat Oleh itu Tidak dideramkan Biasanya kan Kalau dua huruf bertemu tu Dia di idramkan. Tapi dalam kes ni mat tamkin dia tidak di idramkan. Sepatutnya dia idramkan sebab ya dengan ya tak perlu tulis dua kali. Tulis dia ya satu tapi tanda tasydid, tanda di idramkan. Tapi ini tamkin ni tetap ah ha, ya tu ditetapkan, tidak di idram. lawan yang boleh idram tamkin. Tamkin ni ditetapkan. Jadi mat tamkin ditetapkan ya yang pertama tidak di ke dalam ya yang kedua dan dibaca dua harakat sebab dia asli ya. cuma dia keduanya berhimpunnya dua huruf ya yang satu bertanda kasrah dan bertajdid manakala yang satu lagi berbaris sukun mati hawariyina huyitum An -na -na. Ha, asal dia tu kan ada dua ya, kemudian dari tajdid pulak lagi ha, itu pun mak tamkin dia tamkin dari segi bacaannya tapi dari segi penulisannya dia tak nampak untuk hawari na hawari na, tapi ri kedua banyak i kedua panjang Manna kalau kita nak pisahkan pun boleh tulis tulis ya yang mati tu dikeluarkan misalnya kita keluar apa-apa oh, e tadi. Hawariin tu macam rogan ha wa'u ale ra. Lepas tu kita nak keluarkan ya satu lagi, lepas tu ya lagi satu maknanya hawari ya tu lagi nanti ada tiga ya. Ha. tiga ya. Hawari yi ya ada tu nampak tu yang apa tu ya ya yang bagi yakci yakci ya kalau yang huiyi tu nak ada yapsa 2 dua, dua tiga ya semanya Tiga ya tapi ditampakkan Ya yang ketemu an nabiyyi 3 ya juga tapi satu di di di diheramkan di satu lagi digantikan dengan yakci Nanti kalau ada white buat, nampak lah. Sekali lagi. Alif, Lam, Ha, Wa, Alif. Lepas tu, Ra. Lepas tu, Ya, Tasjid kan? Kalau kita keluarkan, hilangkan tanda tasjid tu, kita keluarkan Ya tu, letak kat depan tu. Ya tu lagi. Kemudian, lepas Ya yang kedua tu kan, ada atas tu ada tanda Ya terbalik tu. Ya kecil terbalik tu. Kalau ada tiga Ya. maknanya Hawa, Ri ra ya tu ya lagi yi ya dengan ya hawariina ri, ri pun dua harakat yi pun dua harakat ada tiga ya dekat situ satu ya yang telah diidghamkan ke dalam ya yang bertitik dua tu satu lagi ya kecil yang selepas ya yang bertasdid tu kalau nak tulis Ro, ya, ya, nun pun boleh, tapi itu bukan style tulisan dalam Al Quran. Sebab Quran itu mewakili beberapa uh, kiraat. Jadi tak semua kiraat baca macam ni. Nanti ada setengah kiraat akan baca macam lain. sebab tu dia, kekal, dia akan ini mungkin setengah kiraat baca Hawari'na. Jadi dia terpaksa tulis dia mewakilkan ya yang kiraat yang membaca dua harkat tu dan masli itu dia wakilkan dengan ya kecil je. Bila ikut ke kiraan kita tiga itu ada tiga ya. Ya yang pertama adalah ya sukun yang yang merupakan mat asli kepada ra. Ya yang kedua ya yang berharakat kasrah. Kemudian ya yang ketiga ya kecil tu. Cuma nanti dia idghamkan ya yang mati yang pertama tu ke dalam ya yang kedua, ditambah dengan tanda sabdu. Dan kemudian ya yang ketiga tu, yang kecil tu tak ditampakkan lah. Jadi hawa-hawa ri na, nampak eh? Boleh imagine eh? lah. <laughs> yang kedua hui toma, ini, ini nampak sekali lah. Cuma ya yang pertama saja diendamkan ke dalam ya yang kedua dan ya yang kedua tu pun tam, ma, yang yang yang berbaris kasrah tu dan ya yang ketiga tu, dah tentu ada guys itulah Kasrah, apa ni, sukun. Boleh juga kita ha, ya, ya, ya, tiga kali tulis tapi buang dakwat lah. Tapi dia, dia cewakil dengan-dengan, tasdid dia. Iramkan. Sama juga. an nabi sama macam harawari yi nanya Mat Tamqid. Okay eh, insyaAllah sambung ke depan. ha ni balik dengan jemput family. Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahi wa alaikum